recording is on. Most beragadt a fejembe sajnos. Nagyon jó, akkor ez lesz a, a szignálunk. Ez lesz a szignálunk, Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor 8. adását halljátok. Én Szedlák kelt vagyok. Én pedig Feri Póli. Én pedig Gazs. És Gáspár, mond is, hogy mi a Meti Heteorunk, mert lát találtál megint valamit, nekem csak tök másfajta szörnyűségeim vannak. Ugye várjál, ezt szerintem Feri találtam, mert én ezt most, én most találtam, nem... Én találtam, de mondhatod a... te is mintha te találtad volna, nem <gül> jó? Igen, saját is, de el... Magadért. Na jó, jó, majd én elvállalom, mert hiszen ezt most én találtam valóban. Van egy heti meteorunk, egész pontosan egy nagyon jó kis vizualizációnk van. Egy timeline-ra pakolták fel az összes a során regisztrált meteor észlelést. És nagyon szép nézegetni azt, hogy, hogy például 1950 az egy nagyon aktív év voltak. Nagyon sok meteort láttak az emberek. Azt is látjuk, hogy mennyi meteort láttak, meg azt is, hogy mekkorákat. Azzal egy picit úgy néz ki, mint a Lánchidrádiónak a logója. Egy picit úgy néz ki, igen. Hát vagy, hogy témához közelebb maradjunk, mint egy Cisco router logó. Na jó, Ú, akkor ez ez ezzel, ezzel beveszünk a Tényleg nem kell így, így podcastban nem kell mondani olyanokat, hogy hol lehet minket elérni az interneten, meg a FM90.1.2 ára? Kedves hallgatók, ha ezt halljátok, akkor már meg vagyunk. Ha ezt nem halljátok, akkor a metiheater.hu oldalon. Uh -huh. Szerintem nem kell mondani. Nagyon. vipla pont. Hülyén éreztem magam a közben. közben. Ah, értem. Miért lehet, hogy valaki a Facebookon követ minket? Vagy a LinkedIn-en? Ott, Ott különösen. Vagyunk a LinkedIn-en is? Nem. Nem megjelölheti lehet azt minket. Na jó. nem mondom az én szörnyűségemet, jó, annyira örültem neki. Igazi bulvár emberek halnak, meg benne kerozin ég. Mert hogy más eset ki az égből a héten, nem csak meteoritok? Több nap, mint meteorit, igen. A heti egyik katasztrófa, mint ilyen deskemek kaptak el, ami ami azért csodálatos dolog, és erről egy adásban talán már beszéltünk is, hogy egyre több autóban van ilyen nem tudom hány percet folyamatosan felvő kamera, amivel aztán lehet majd verni a biztosítónál az asztalt, meg a rendőrnek mutogatni, hogy ki volt a hülye a És ezek csodálatos dolgokat kapnak el, vagy szörnyüket, vagy látványosakat minden esetre. Most például egy 747-es szállítógép esett le a bagrami afganisztáni bázis mellett, és tényleg úgy, mint egy kő az égből, így belecsapódik, és hosszasan ég ott a a földön, és erről van egy nagyon hosszú hárompeces felvétel, egyrészt leesik, másrészt pedig az autósot próbál navigálni, hogy még minden jobban lássa a kamerája. Uh -huh. Jézusom, nagyon jól hangzik. Volt egyébként egy KC-135-ös Stratotanker is, ami, ami még egyszerűen csak ketté tört a levegőben, és <haz> úgy esett le valahol... Uh, Kyrgyzisztánban. Kyrgyzisztánban, akkor ügyeletben ültem éppen, amikor ez történt. Uh -huh. Azt tudjuk már, mi történt lelá, vagy miért esett le? Nem. Hát én nem tudom. <gül> Lehet, hogy már barátaink a KGB-nél tudják. Az ember azt hinné hogy az ilyen tankergépek azokat úgy megépítik, hogy ne essenek le, mert nagy gondot tudok hozni, hogy mégis megteszi. Hát úgy építik meg, de néha, érted, tudom, van pilóta hiba, meg elveszítjük hirtelen az összes szárnyunkat, bár az dutkán lenni az igaz. Igen, de, de pont azt írták, a kettét tört a levegőben, ami üzemszerű működés, az a része, repül. Én egyébként arra gyanakszom, hogy, hogy egy meteor szakította ketté a testet. Egy kis meteor. Ez még belmódatosan kapcsolód az adáshoz. Igen, azért is. Amúgy a, a semmi közepén esetleg úgy emlékszem, hogy senki nem látta viszont helyiek sem sérültek meg benne legalább. Na jó, hát akkor a heti meteorokból megfelelő mennyiséget gyűjtöttünk össze, legalábbis a heti becsapódásokból, bár én még tudnék említeni egy, azt hiszem, Spanyolországban megrendezett légi ahol egy all-timer műrepülőgéppel valaki műrepülés közben egy kicsit elkalibrálta azt a húrkot, aminek az alja az a föld felé mutatott, és hát sajnos belerepült egy hangárba. Az de kínos. És készült róla a videó, pedig olyan, olyan, az a klasszikus e, e, ilyen bemutatós videó, hogy a kamerás ember követi a repülőt ami elkezd jól láthatóan közelíteni a föld felé, de pont ugye a közönség és a repülőgép között van egy épületcsoport, tehát azt látjuk, hogy eltűnik az épületcsoport mögött a gép, majd egy iszonyú nagy ilyen olajrobbanásnak ez a fekete, fekete szélű vörös belsejű felhője csap fel. A még mindig az volt ilyen, hogy átrepülnek a hangáron és, és szállnak ki a csirkék. Ja. Igen. De aztán nem ez történik. történik. Viszont ami nagyon pont olyan, mint a rajzfilmekben, hogy amikor ez történik, akkor az emberek elkezdenek föl alá szaladgálni, de ilyen mozgás mozgásszerűen mindenki fogja a fejét, és mindenki másfelé szalad. És az egész ugye tőlük, mit tudom én, egy kilométerre történik. Az emberek azért szaladgálnak. Tökre megértem, én is szaladgálnék rémülten össze-vissza. Akkor mondjuk valami vidámabb talált videót is. Ugye az előbb volt az, hogy Deskem kapta el, ahogy, ahogy zuhant le a repülő. Most van -e link, találtam linkelem egy 5 perces videót, amiben csak a pozitív dolgok vannak összevágva az orosz deskemekből. ekből segítenek át az úton, betolják a szomszéd ladáját, felsegítik az elesett embert a járdán. Azért a, a, a nyakik hóban le, leporolják az előtte menő kocsinak az indexét, hogy ki Tehát most egy desken válogatás. Vannak még jó a azért Ocsán. ezt lássuk be. Egy ö, desken válogatás átengedik a fekete macskát az úton, vagyis fehér macskát az úton. <hállt> <hállt> És aztán, amikor átér, akkor adnak neki egy kis tonhal konzervet. Vagy benyugodnak, a Ja, hát mondjuk az, hogy linkeljük ezt be, és a kedves hallgatók nézzék, meg Új is már sok szomorú hírünk lesz egyébként, vagy legalábbis ilyen, nem is tudom, tehát azt több a negatív hír, mint a pozitív. Itt van például mindjárt az első, múlt héten beszélgettünk a Twitter Musicról, egy kicsit értetlenkedtünk, hogy ez hogy van, vagy hogy nincs. De most azt olvashattuk, hogy a, a projektnek a főnöke az átment egy másik projektbe, mármint egy a Twitter vállalaton kívüli projektbe tehát lelépett a Twitter Music főnöke. Lehet, hogy ő sem jött rá időt, hogy mire kéne használni. Igen, vagy rájött, de megmondták nélkül, hogy na, arra nem lehet, bocs. <gül> És akkor inkább Biztónhoz pártoltát. Igen, ugyanakkor erről a gelly sem igazán lehet tudni, hogy, hogy pontosan micsoda. Ellenben, nekem nagyon tetsző mondatta nyit az ő kis blogjuk, azt mondja, hogy a az emberek úgy alapvetően jók, és akarnak csinálni olyan eszközt, ami segít nekik ennek az elérésében. Ez vagy hitgyűlis, vagy végre valaki összegyűjti azt, hogy fogok kéne megszögelni a dolgot, és a szögelős emberek pedig oda tudnak menni. Hát vagy ilyen Stuart Brand-féle, vagy ezt az vagy a hitgyűlisen. Az az érdekes egyébként, hogy ez az ember a saját kicsi cégével, ami, ami aztán beolvodt a Twitterbe, és abba lett a Twitter Music, szóval őket talán márciusban, vagy lehet hogy, lehet, hogy akár áprilisban vette meg a, a, a Twitter. Ö... Mármint idén áprilisban? Idén, igen. Aha, Április 12 a hír, hogy a Twitter megvette a We Are Hunted nevű céget. Aha. Hát, az a a csáv volt, át volt a Twitteren, mint <gül> Igen, tehát megvette őket a Twitter azzal, hogy nem léphet le azonnal, hanem kell várnia pár hónapot, de megy, megy a sok pénzzel valami jó kis kísérletezős projektbe. Igen. Akkor ez mégsem jelenti azt, hogy a Twitter Music maga halt volna be, egyszerűen csak a felvásárlás ezzel a logikával működött. Hmm. Akkor nincs semmi baj, akkor még az is lehet, érdekes, a tehát nem szokták szóval. ilyen hamar elengedni a, a felvásárlás után az alapítókat. Hát ez megállapotás kérdés, szerintem van ilyen verzió is. Ez tényleg nem az alapítóra volt szükség, tehát nem a mqhr volt, hanem tényleg a terméket akarták megvenni ilyen múlt módon. Igen. Hogy nem a végén még valami nyereséget is akarnak rajta termelni? De még is csak a Twitterről beszélünk. Ne túlzásokba. Ha már a Twitter nyereségéről beszélünk, akkor azért azt említsük meg, hogy a héten a Twitter elkezdte, a, elkezdte kiterjeszteni bárkire az eddig csak meghívásos alapon működő üzleti modelljét amennyiben egy ilyen önkiszolgáló hirdetési platformot nyitott, nyitott meg minden hirdetni akaró ember számára, amit valamikor ugye tavaly, tehát körülbelül egy éve indítottak el, akkor egy szűk kör számára volt elérhető. És hát kb. az volt a lényeg, hogy ilyen szponzorált twittek jelenhetnek meg, amik arra alapozva jelennek meg valakinek, míg másnak, másnak nem, hogy az illető milyen szavakat használ az Uh, láttatok már itt Twitteres hirdetést? Én? Igen. Igen? Uh, az, a, az a trükk, hogy legalábbis nekem uh, böngészőből nem mutat soha, de időnként, amikor, amikor mobilról nézem, és akkor az Androidos klienst használom, akkor, akkor megjelenik egy-egy szponzor tweet, amit könnyű felismerni, mert abszolút nem kapcsolódik ahhoz, amit egyébként követek. Akkor uh, ezek szerint még nem tökéletes a technológia. Írzem a célzás, még vannak problémák, igen. Hogy olyan dolgokat szeretnék látni, még nem érdekelnek, akkor felmények Facebookra. <gül> <gül> És igen, tudom, hogy a következő adás le kell állni a Facebook fikázással, de hát ma is ügyeségek jöttek szembe sajnos. Mm. Ó, a hét Facebook fikázás? Azt nem is figyeltem. Uh -huh. A, a hétre uh. Facebook fikázás? Igen, az előbb egy fél mondatban. <gül> ja, de az külön, az itt, most direkt külön nem kerestünk, volt, de végül sikerült. De van, van itt egy kis checklistem, úgyhogy ez ki van pipába már ezzel nem kell foglalkozni. Beszéljünk inkább fűszer növényekről. Ó, ez Ezt csodálatos. én, Kert én majd... <laughs> Igen, ez még nem a heti kickstarter volt, de azért érdemes megemlíteni, mert ez egy Kickstarter-projekt. Egy kicsi, gyakorlatilag cipős doboz méretű, minden egy, mindent egyben tartalmazó űrtechnológiát és szabadalmaztató technológiákra épülő fűszernövény termesztő doboz. Teljesen elmebeteg. Eszköz. Ö, eszköz, tárgy. Tehát ez ez egyrészt egyrész ilyen cserepek. Segítek nekik Másrész... ez póvercserép. Ez póvercserép. Így van. Ez a, a, a, azt hinni az ember, hogy, hogy a fűszernövényeknek a, a, a termesztését, azt nem lehet ennyire túlbonyolítani, de itt van ez, ahol Speci ilyen lyukacsos, földszerű, de valójában nem föld, mert a föld az, az nem elég advanked. Ilyen valami nanotechnológiás anyag az, amiben a nanotechnológiai Mindenféle ásványi anyagokat tartalmazó földszerű anyag van alul, felül egy beépített napfény színű, de természetesen ledes lámpa, és középen pedig a fűződővények. Növényi Tehát ő, hát, még nem is fűszernövényeknek hívják, hanem, hanem a És És ez, amikor kifogyott a fekete vagy a cienkék? Igen, amikor cserélni kell az epret. Ö, azt csinálják egyébként, hogy vagy 100 ezer dolláronként, ö, a, a stretch goalban is 100 ezer dolláronként raknak be újabb kartridzsokat. Amikor elérték a ö, 200 ezer dollárt, akkor adták be a kicsi paradicsomot. Fél millió dollárnál lett meg a menta, és hogyha elérik a 700 ezer dollárt, akkor lesz eper cartridge is. De nem érték el, 625 ezeren állt meg a számláló. És már be is fél? Vége, vége? Vége a kampánynak, de azért az nagyon látványos, hogy 75 ezer dollár volt a megcélzott összeg, és ehhez képest 625 öt gyűjtöttek, szóval az emberek szeretnének az íróasztalukon fűszerne néhányat és, termeszteni. és ezt én, én meg is értem. És szeretném azt kérdezni, hogy a másrészt 30 dollárba kerül az egész? Tehát az alapkészlet a legfapodosabb, vagy ilyen műanyagpadosabb, mint Most ahogy a... Át kell váltsam sajnos. 30 USD in húf, az annyi, mint 6800 f... Aha, abból azért piszak sok cserepet, meg virágföldet lehet kapni. Kellt, mesél, de hogy hogyan csináld te a fűszernövényeket. A fűszernövények, a fűszernövények lehet... még sehogy, de amit akartam mondani, hogy mindjárt elmesélem azt is egyébként, hogy a félmillió dolláros mentál ki kellett kapcsolnom a Mikrofont is úgy röhögtem fel itt a számítógép előtt, mert a menta az a istentelen igénytelen növény, amit időnként körbe kell jönni fűnyíróval, csak azért, hogy ne azal, legyen tele a kerted. ugye hát, ez má kérdeket, már nálunk is a mi kertünkben is megél a menta. Ez egy kaszával formázható növény, de tényleg. Fajon hiányzik ebből a medvehagyma cartridge egyébként? Itt e, <laughs> szeretném mondani, hogy ismét gyilkolt a medvehagyma, pont ma. Egy boxedzővel lett kevesebb az ország, mert szeret hozzá egy kis gyermekláncfüvet, vagy mi a bánatot is, vagy gyöngyvirágot. Gyöngyvirágot, igen. És azt nem a szabad. A De, nem eszégeztem, az... hogy... Nem, mert súlyosan mérgező, és leállítja a szívedet. Aha, igen. Jó, ez nem volt világos, hogy a Hukle-ben, a a Hukle, Hukle című filmben pont, pont ez a központi elem, hogy a euh, harangvirággal mérgezik meg. A férfiakat a faluban. De, de azt nem gondoltam volna, hogy ez tényleg egy valódi dolog, hogy, hogy a virág tényleg mérgező. Simán, ez egy csomó, minden. a legegyszerűbb, hogy ez egy tényleg aztán semmi nem kell eső nélkül viszonylag jól lehon, és direkt árnyékba kell ültetni, az is halálmérgező amúgy. Piros bogyói vannak. Csodálkozol? gazdálkozó? Finom. Vagy legalábbis finomnak tűnik. Na, egyébként az én kiskertalom úgy néz ki, hogy ilyen hosszú muskát és ládában van paradicsom, és várom, hogy nőjön ellenben ehhez nem kellett 30 dollárért csús technológiát vásárolni, hanem simán kiraktam a erkére, az a része volt vacak, és azt ebben a projektben azért megcsinálját a posta, hogy haza kellett cipelni a baumax a 20 liter virágföldet, azt speciál nem élveztem. Hmm, na jó, de hát ez nem is arra van, hanem inkább arra azt hiszem, hogy, hogy elegáns irodai környezetekben vagy minimális design, minimális? Minimalista designban berendezett loft lakásokban és az ember tartasson ilyen kis cuki, zöld izéket, és arra ez jó. Ö, tudjátok, hol lehet nagyon menő ilyen leddel megvilágított dolgot látni Budapesten? Van a passzár Center nevezetű földbe állt iszonyatosan vacak módon megvalósított ipari hulladék pláza, ami a a Paulai Ede és a Veselényi között van a szem. Jaj, az annyira, annyira gyönyörűen Igen. néz ki. És ott van az új gödör. És az új gödör, az egyrészt az összes oszlopra szerel fel most ilyen kis növény cuccokat. Nagyjából a illetve láda méretű, két méterig fel, öt vagy hat darab. Nagyon jól fog kinézni, hogy el elkezdenek nőni. És az egyik falra építettek a rekeszekből, hátulról vízzel megküldött előről, meg nem tudom hány óra. Hány órán keresztül LED-de a zöld falat? Na, az a zöld fal működik, és gyönyörű szép, és több barkás, és nagyon okosan van össze most hétvégén láttam. Uh -huh. Zöld falat egyébként lehet rendelni, tehát van olyan kertészkedéssel foglalkozó cég itt Magyarországon, aki, aki zöld falakat tud neked előállítani. Egyrészt, illetve van egy másik kis vállalkozás, azt is nagyon szeretem, akik meg a feje elefelé cserepes növényt vezették be. Tehát felfüggesztesz egy cserepet, aminek a, a szája van lefelé, és abból valahogy kinőnek mindenféle növények, és hogy felkanyarodnak a napfény felé. Azonnal kérek linket úgy zaddásnaplóban, mint a saját csetembe bele. Természetesen küldöm rögöst. De viszont most már lassan beszéljünk olyan tárgyakról is, kell konkrétan elektromosság. Ez is kell az ne... elektromosság. Hogyan máshogy kapod meg a, a, a napfény színű világítást? Mint elektrobosság segítségével. Aradicsom vannak, igen. Akkor mondom én az Samsung s négy tárhely gétet közben, mert hogy ismét probléma van a kréta körül. Hát ebben az évben nem először buknak legyártók azzal, hogy ígérnek valahány gigabyte tárhelyet az ő mobileszközükbe, amit sok ezer forintért lehet megkapni, és elfelejtik belőle levonni a thm et a kamatos kamatot, és az operációs rendszer méretét. esetben a Samsung Galaxy S4, csúcstelefonnál jártak úgy a 10 GB-os modellt választók, hogy 8,4 GB-tal azaz a ígért összegnek a felével gazdálkodhatnak, mert a többi az elment kézen közön. Igen, ezt elhasználja a Samsung a via applikációira. Hát, az egy nagy gétnek nem nevezném. Az talán tényleg kínos, hogy a Samsung azt tudta körülbelül mondani, hogy hát, ezzel tessenek megbarátkozni. Ez van. Most képzeld el, hogy másik iparban ugyanezt. Veszel egy ezért Ford Mustangot 3-2-es motorral, és kapsz egy 1 osat gyakorlatilag. Veszel egy 140 méteres lakást, és kiderül, hogy valójában csak 40 használható be. Igen, többit tele parkettával tetőig. Nem tudom, azért ilyen jellegű drogásségeket nem követnek el szerintem, mint a mobiliparban. Ez... Hát esetleg még az informatikában úgy általában. Azt akarjuk mondani, hogy az informatika ennyire tróger lenne? Nézd, is ezt csinálják, csak ott már akkor rá akkor ezek, hogy az nem tűnik fel. Igen. Mindjárt rájáreztek a Windows könyvtáramra egy, egy temekkora vagy József parancsot, és megnézzük. Ja, és legutóbb persze Microsoft Surface tel bukott le ugyanez a történet, ahol a 64-sból lett 32-es és így tovább. Igen. Ami szintén nagyon kínos volt. Na jó, de viszont ha már a mobiltelefonoknál tartunk, és ezen jól túl is lettünk a Galaxy S4-en, eh, akkor én megemlítenék egy új készüléket, a HTC M4-et, amiről mostanában már plegykálnak hogy nem sokára érkezhet, és az a HTC idei nagy dobásának, a One nevű telefonnak az eh, eh, olcsósított változata lesz, amiben a, a HTC vannak az igazi menőségei, tehát ez a Ultrapixel kamera, ami ugye pár másodperces kis mini videókat rögzít állókép helyett, meg a, meg a, hú, a sense a nak az utódja, most nem jut eszembe a neve, valami Flow, nem? Biztos Friend Flow, vagy ilyesmi. Ti nektek bejut? jut? Ö, nem Brick Flow, nem. mert az valami más, de valami ilyesmi volt, igen, mindegy is hagyjuk. Mindegy, Majd kiújózok. Szóval, hogy Csik az benne Flow természetesen. Ah. Nem tudom. Valamilyen flow mindenképpen van benne. E, tehát, hogy ezek benne vannak, a, meg a beat audio, és a többi e, erő, meg okosság az egy kicsit kisebb benne, mint amit megszoktunk. És e, mindezt csak azért találom érdekesnek, mert ugye itt az, ez a, az a cél, hogy egy olcsóbb verzió is legyen ennek a menő, menő telefonnak. És ugye lozított eszem, hogy idén úgy tűnik, hogy nagyjából már mindenki felfette a kártyáit. Mindenkinek láthattuk a a csúcs telefonját nem nagyon várható, hogy valami nagy dobással előrukkolna bármelyik androidos gyártó. Még az iPhone-tól, mármint az apple várhatunk valamit. De Ide ők is erre? azt mondják, hogy ősszen lesz valami, hogyha lesz. Hát és hogy az a valami nem -e esetleg egy okos óra lesz, vagy valami hasonló hülyeség, azt nem tudjuk. Minden esetre, hogyha végignézünk a kínálaton, tehát hogy mik az okos okostelefonipar idei üdvöskéi, akkor én azt gondolom, hogy a HTC csinálta a legjobb dolgot, hogy az övék a legérdekesebb számomra mindenképpen, és akkor ez ennek a leg, legjobb dolognak a lebutított, vagy pontosabban olcsósított változata az M4. Ugye ezért gondoltam érdemesnek megemlíteni. de lehet, hogy ti azt gondoljátok, hogy a HTC-nél sokkal menőbb a Galaxy S4. Nem, <tos> mert bár tök szeretek vágni, de erre vannak céleszközeim. Ah. Nem, nekem a HTC One nagyon tetszett, amikor a kezembe vettem, ellenben azt keresem, hogy mennyibe fog kerülni ez a telefon. Nincs még ár szerintem, nem tudjuk. Hát Olcsóbb lesz. Ki. A van tudjuk egyébként, hogy mennyibe kerül, mire ide ér? Biztos tudjuk, de most, nem, de szerint, most nem. Nem, nem tudjuk, szerintem ilyen 180, de lehet mindegy, mert egyébként, ha 140, ha 190, az már mindenképpen az a drága telefonkategória, amit az ember csak akkor vesz meg, hogyha vagy ha nem számít a pénz, vagy ha nagyon vágyik. Konkrétan erre de Erre adnak szépen. egy használt Golf 2-est, és mennyivel többet lehet azzal csinálni? Ki a van megnézni a skanzent? Na, így, így. De ez képest az emlék, az, az meg... Golf a ez valahol a százezer alatt lesz, azt hiszem. És végre eszembe jutott, pontosabban, nagyon mondjuk azt, hogy eszembe jutott, és nem mondjuk azt, hogy elolvastam egy weboldalon. Blink feednek hívják a, a HTC-nek ezt a social feedjét, amit a telefon kezdőképernyőjére pakolt fel. Frozasztóan rossz szó egyébként, pláne azért, mert folyamatosan Blifford jut eszembe, ami a a Max Headroom nevű 80-as évveli science fiction cyberpunk sorozatnak volt a minél gyorsabban nagyba sugárzott reklámok technológiája, amitől időnként szétrobbantak az emberek. <gül> nem pont ez a az üzleti modellje? Nem ha az emberek. A... az emberek? Nem sugároz. Ilyatán nem rejtett reklámmal operál. Ez egy majdnem jó analogia, úgynevezett csúsztatás. Igen. Nem tudhatjuk különben sem, hogy mivel operál. Tehát, hogyha rejtett reklámmal operál, akkor, és még nem buktak le, akkor nem tudhatjuk, hogy azzal operál. Bár már nehéz lenne ebben a user interface-ben elképzelni a szublimináris reklámozást. Még nem digitalizáltak be véletlenül egy újságírót, aki dadogva beszél a komputerizált öltönyében. Itt az alkalom, hogy itt a hallgatóknak feladjuk házi feladatnak legalább egy rész megnézését, többet úgy sem lehet nagyjából. De miből? A Max Uh, azt hiszem, egy brit-kanadai koprodukció volt, uh, valamilyen nagyon-nagyon bonyolult uh, eredete van ennek uh, csomó ribúttal, meg uh, Zsák utcával. Ír be, írja be a kérdőjeleket a, az adásnaplóba. Igen, de szerencsére a kérdőjelek valami varázslatos módon lecserélődtek értelmes és Köszönségű fantasztikusan csináljuk. És képzeljétek el, amiben, ahol begépeltem a kérdéjeleket, az alatt látok egy olyat, hogy már bevútol a Cray-szimulátor, eh, és hogy ez valami menőség. Én azt is észrevettem, hogy még egy magyar ember neve is felmerült ebben a történetben. Hát amennyi De amennyi mindenkit a ugye kérdés. hogy mi az a Cray? Most nem, nem jelentkeznek azok, nem tudják, hogy mondjuk a biztonság kedvéért el. Cray az a számítógép, amit annyira körbe lehet ülni, hogy konkrétan a egy szék vagy egy, egy pad van köré építve. Úgy néz ki, mint egy, mint egy váró az út Na jó, de akkor mondjuk hogy az első szuperszámítógépek egyike volt a CRE cégnek, az XMP vagy X, X, XMP1-es? XMP1-es? XMP. XMP. XMP. XMP. E, igen. -e, ami a szuperszámítógép definíciójával nem tudom, hogy ti tisztában vagytok-e, mert ha nem, akkor Kérlek, mondja egy formálisabb definíciót. De nem, én sem tudok, csak valahogy a számítási teljesítmény, amikor átlép egy bizonyos határt, ami mondjuk, most nem tudom, de például az egymillió megaflops vagy gigaflops, vagy valami ilyesmi. Hát most petaflopot menő egyébként átlépni. Hát de most a... igen, de amikor a XMP volt, akkor szerintem még attól nagyon messze voltunk. Akkor, ha nagyon gyorsan számoltál paralelizálva Fortranban, akkor te számítógép voltál. Így van. Szóval, hogy ez egy ilyen szuper számítógép volt a Cray, és hogyha jól vettem ki a hírből, akkor ma eljutottunk odáig, hogy ezt lehet futtatni kb. a mosógépemnek a, a program memóriájában azt az operációs rendszert, ami korábban a Cray-ben volt. Ah, van, van még sajnos benne csavar, nagyon, nagyon megürültem a hírnek. Ez egyébként 83-tól 85-ig a világ leggyorsabb számítógépe volt a Cray XMP, és most ott tartunk, hogy Duplakattintásra elindul a, a szimulátor, bevútul egy oper rendszer, ö, és várja azt, hogy a, a, az, hogy kioszta az jelenleg nem létező IO egységeknek a, a, a feladatokat. Uh -huh. ö, ami azért érdekes, mert ilyen hat részes, ö, hosszú. Ó, van egy frissítés az utóta, mióta olvastam azt majd megnézzük. Az, az a lényeg, hogy ez egy, ilyen fénymásolt, elhagyott dokumentációkból összeollózott szoftver, ami, ö, ami alapján próbálták összeállítani, aztán hosszú kihagyás után valahonnan találtak egy rendszellemezt. És ez nagyon sokáig nem volt egyértelmű, hogy egy egyáltalán maradta -e meg, mert aki, aki ilyen, ilyen gépeket üzemeltetett, azoknak nem igazán volt érdeke egy idő után megtartani az elavult rendszerhez tartozó, elavult, szétszedett, megsemmisített rendszerhez tartozó rendszerlemezeket. Kidobták a lomot, mint mi kidobtuk a Windows 3.1 könyvet annó. Ó, azt még megtartottam a Windows 3.1 könyvet, azzal nincsen gond. A Wikipedia azt mondja, hogy ez egy 4CPU rendszer volt, és 800 megaflop per szekundumra volt képes, uh -huh. ezt gyorsan mondok egy összehasonlító számot, nem tudom, hogy mennyire jó a számaim. A 2015, 2012. február 15-én bemutatott Radeon HD 7750-es videókártya az 819 gigaflop szekundumot tud itt a Wikipédia szerint, akkor el is csúsztam egy mértéketséggel. Szóval hát manapság egy, egy videokártya is ezerszer olyan erős, mint ez. Na jó, de hát ezt ismerjük, ezt a duplázódó szabályt, és amikor ez a téma felmerül, akkor én mindig elszoktam azt mondani, hogy gimnazistaként számítástechnikai nyári táborban vettem részt, amit tudom én, a tárki vagy a staki, hogy valami ilyen dolognak a szervezésében. Malk esetleg? Nem tudom. A lényeg az, hogy volt egy olyan pillanat a nyári táborban, amikor fölmehettünk a Magyar Tudományos Akadémia számítógép központjába a várba ahol egy CDC 2200-as számítógép volt megtalálható, és ennek sétálhattunk a memóriájában, ami azt hiszem, hogy 64 kilobajt volt, és ilyen Ferrari gyűrűs memória volt, ami azt jelenti, hogy kb. 1 centi átmérőjű fémgyűrűk tárolták az információt, tehát egy ilyen öltözőnek látszó helyen sétálhatott az ember, és az volt, a, ez egy szoba volt, az volt a 64 kilobajt. Memória, és aztán tényleg nagyon érdekes erre visszagondolni, ma, amikor valószínűleg, a ha lenne órám abban, és több memória lenne, de a mosógépünkben, vagy mondjuk a kocsiban biztos több memória van. Kapcsolódik még egyébként ez, ehhez egy klasszikus kép, akkor egy, egy haveromnak megpróbáltam ezt megszerezni, a No, az IBM a a segítségével nem tudtak találni egy olyan példát, de mit legálisan fel lehetett használás, elég nagy felbontású volt. Az interneten kallódik, hogy meg lehet találni. Ebben egy penem járatnak a rakteréből veszik ki egy targoncával az 5 megabajtos IBM 350 disk storage és, és igen látszik, hogy erőlkedik a targonca. Az is gyönyörű lehetett. De mi a magyar ebben a kréjés történetben? Hát... Egy András nevű csóka e, találta meg a rendszellem hozzá. E... Egész konkrétan András Tantosnak hívják őt, és itt Magyarországon jár egyetemre. E, azt még elmondom nektek csak az érdekesség kedvéért, hogy a Facebookon rákerestem erre a névre, és egy ember találtam, aki ilyen, ő egyúttal... E, Hát valahogy ilyen, olyan, olyan grupokat lájkolt, mint hogy királyságot tervezünk, meg Szent Koronatan, meg ilyes. Tehát vonzódik a régi és elavult dolgok iránt. Így van. Így van. Uh, konzervatív, és nem szereti az új, bizonytalan fejlesztéseket. Így mint van. például a PC. <gül> <gül> és persze nem tudjuk, hogy ugyanaz az ember, úgyhogy... És természetesen nem tudjuk, tehát lehet és Ne rá az... búnyolódjunk többet. Jó rendben már vissza is... Fogtam magamat egy kicsit. Egyet egy félmondatban említsük meg a másik Cray projektet, ami ettől látszólag teljesen független, ö, egy, egy variánsát ennek a, a hardvernek a Cray 1, konkrétan az elődje, a 1975-ös Cray 1-et szimulálja le egy FPGA-ban. Az mi az az FPGA? A, az egy olyan, az gyakorlatilag egy... egy ha, van van egy jó hozzá? Ö, jó, az FPGA egy olyan chip, amint te szoftveresen tudsz definiálni logikai kapukat, és az úgy fog viselkedni, mint egy olyan csip lenne, amit úgy kimartak neked szilíciumból röviden. Jól mondtam? Körülbelül igen. És ez egy ilyen kéttenyérnyi eszköz, ilyen gyakorlatilag egy ö, alaplap formájó, meg, meg állagú, jó dolog ami sehogy se néz ki, ezért csinált kö köré, meg papírmaséból, egy, papírmaséból, fából, egy tokot, ami úgy néz ki, mint a, a körülülhető számítógép, csak az tetejére, lakható méretben. Együnk itt láttatok már krejt? Igazit? Nem. Vagy elmeséljem, vagy, milyen, vagy megmutassam fotóval? Egyszer láttam, amikor eljutottam a... Teljesen zárt kiállításak a rendelkező miatt, csak ilyen ajtón keresztül megnézhető a Computer History Museumba. És, és az egyik oldalt ott van ez a műbőr, anterior, 80-as évek, eleje, 70-es évek vége design dolog. A másik oldalt ott szóval plexilapok vannak, és annyi és olyan mennyiségű drót, ami teljesen átláthatatlanná teszi. Tehát nem is az a gyönyörű, hogy ezek a gépek akkor és ott nagyon gyorsak voltak, és ezek voltak a, a csoda, hanem az, hogy abban valaki eligazodott. Igazán én azon gondolkoztam, hogy lehet, lehet hogy majd, amikor I.P. után, így milliomosként nem fogok tudni, mit kezdeni a, a pénzemmel és az időmmel, akkor nem, nem is krétveszek, veszek, hanem egy Thinking Machines cm 5 <gül> Mert annak aztán tényleg nincsen értelme. Viszont olyan szép piros blinken Light fala van. Thinking Machines volt az a, a szuperszámítógép cég, ami épített olyan szuperszámítógépeket, amik nem beszéltek forranul, emiatt az akadémia, akik szuperszámítógépet vettek, hát nem igazán harapott rá, úgyhogy az nsa sikerült egy párat elsózni, aztán beleálltak a földbe. Ismerhető, vagy emlékezhetünk rá esetleg még a Jurassic Parknak a rendszergazdás jeleneteiből, amikor ott, ott villog a háttérben. Az, az ismerem ez, ez a Unix című jelenetben ott pirosan. Abban itt egy csomó meg is van, ilyen kvadrák, kvadra 950-es, ami még a, a Snow White Design Language alapján készült. Az, azok nagyon szépek ilyen csíkos. Ez egy film talán, nem? A jó, de ez volt kézni érted. Tehát akkor, akkor másik nem is létezett. 93-as, bocsánat. Menjünk arra viszont egy régi céggel, szerintem. Szerintem hívjuk vissza a kedves hallgatókat a konyhából, akik kimentek elkészíteni a kávét, amik ti ilyen ismeretlen régi márka neveket emlegettetek egymásnak. De egy, valóban egy másik, nagyon régi cég következik. A, egy ismeretlen is betű szóval. Nemzetközi üzleti gépek. Az a rövidítés feloldása, ugye? Igen, International Igen. Business Machines. Ők kártyákkal foglalkoznak elsősorban. A mai napig. Bármilyen típusú embert lehet vele nagyon gyorsan digitalizálni, és utána beállítani a sorba. Akár Na, jobba, akár azba. De valójában nem ez történt, hanem az IBM nevű viszonylag régi és viszonylag nagy múltú vállalat, akik manapság főleg a szervereikről, meg a kutatóközpontjukról is lehetnek ismerősek. Ő összerakott egy stop motion animációt 200-valány képből, az a menő benne, hogy a 200-valány képet mindegyiket egyenként rakta össze, és a pixelek atomokból vannak. Atomokat igazgatott egymáshoz, hogy azok képeket adjanak ki. Nem, ti nem tudjátok feltétlenül, hogy milyen atomok voltak? Ö, szénatomok. Szénatomok, Szély. meg valami széndiokszid molekulákat mondtak még nekem. Aha. Szóval igen, hogy volt egy, egy egészen kéz, hegyes tényleg, tű. Sem, hogy nem említik meg igazán. Nem, igazán nem dörült ki, és hogy valahogy úgy működött a dolog, hogy volt egy nagyon hegyes tű, a nagyon hegyes a, a szóból, a, vagy kifejezésből a nagyon, az most itt többször alá van húzva, és kövérbetűvel megdölt el, és van írva, és piros színezve. És villog. De, mert ugye annyira hegyes volt a tű, hogy egy atomnyi hegye volt végül is, és akkor azzal valahogy ide-oda tudták tologatni az atomokat, ezt egy alagút mikroszkóp segítségével nézegették, és amikor összeállt a kép, akkor gyorsan lefotózták, és ebből raktak össze egy, rakták össze a világ legkisebb filmjét. Mondom hozzá a méreteket akkor. Egyrészt egy nanométerről tudták mágneses rondomban a hegyéhez az atomokat. Az egy nanométer az a szörnyetetlen hat kicsi. Önnek megfelelő, és azért izgalmas ez az, amellett, hogy csináltak egy, egy filmet, amin egy kisfiú ugrált rambulinom, meg dobál egy szénatomot, mert azt vizsgálják a minusz 260, nem tudom hány fokon működő alagút mikroszkopban, hogy hogyan lehet atomi szinten adatokat tárolni, és a mostin az azt mondja, hogy 12 atom kell egy bitnek a biztonságos tárolásához, ami ezért megint nem sok. Hát nem, de így ennek a, a filmnek a módján akár lehetne QR-kódokat is összerakni a tomokból, és akkor már csak egy nagyon-nagyon pici kamera kéne, ami be tudná olvasni azt. Igen, az a QR-kód lenne, amit az tényleg senki nem fotóz le, és nem csak azért, mert nem érdekli. <gül> Hanem mert nem látszik. <gül> Akarom mondani, hogy nagyon pontosan kutatókra célozható marketinget lehet megvalósítani nagyon kevés mellélevéssel. <gül> Ja, Most amikor az a, nem a mikrofon, ki, vagy. vagy a mikroszkop fölé hajol, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a vizsgált vegyületben van egy QR kód elrejtve. Igen, és letöltött egy appot. Javassál. Ez egyébként mennyire jó rímel a múlt héten emlegetett történetre, amikor is ugye a, a DNS szekvenciába lehet beleírni a 30 karaktert. Igen, egy csodálatos világban élünk. A kedvencem egyébként az, amikor a tudományos újságírás ezt úgy hozza le, hogy idézem, atomokat filmeztek le az IBM-nél. Ó, De ez, ez éppen az Indexnek a szózományolhatában jelent meg így, ezzel a címmel. Ö, szeretnék egy olyan, olyan pillanatot, amikor nem atomokat filmeznek le. De figyelj, a mi címünk is valami és volt egyébként atomokból állt a világ legkisebb filmje. De benne van egyébként a tértekben szerencsére, hogy Maroknyi Atomból készült a világ legkisebb filmje. De meg nyugodtan. De nem mondok semmit a konkurenciára, hogy ez nem lenne illendő, másrészt pedig a legjobb a között is vannak indexesek, úgyhogy. Akkor viszont ezt megúsztuk, igen, és eléphetünk egy kicsit, hogy is mondjam, csak a hagyományos informatika, vagy ICT világ felé. Ezt ellelkendezhetem én? Mindenképpen, kérlek, tedd azt. Kedves emberek, kezeket a magasba, a Google Hangoutsba bekerült a számítógép tárvezérlése. Ez azért nagyon jó dolog, mert mostantól kezdve nem kell felállni a számítógép mellől, hogy beüljél az autóba, hogy átautozzál a szüleid, barátnőd, nagyszüleid, barátnőd, nagyszülei is a többi számítógépet megszerelni, hanem csak meg kell mondani telefonon, hogy hová kattintsanak, és utána már te dolgozhatsz. Ez egyfajta megváltás. Eddig is voltak ilyen eszközök, de most már, hogy van egy Google fiókjuk, akkor azzal viszonylag fájdalommentesen meg lehet csinálni két kattintásra az egészet. Kénytelenek telepíteni hangouts-ot. Annak van egy offline, bármint egy desktop kliense. Ugye? Van, van, de Ez nem... Van nem, nem amit le kell szedni. Nem next-next finis, sem, hanem szépen felrakja magát viszonylag egyszerűen. Aha. Egyszerűbb, mint átküldeni egy TeamViewer-t uh, Gmail csatalmánként. Uh -huh. És ugye akkor ez arra jó, hogy, hogy, hogy én tudom, tehát látom az hangouts a, a másik oldalnak a desktopját, és ott rángathatom az ő egerét, és kattinthatok vele. Igen, és közben nyugtató hangon mondta, hogy nem lesz semmi baj, ugye nem voltak mentetlen adatok. <gül> <gül> <gül> Ö, és akkor, hogy újra kell nyitni a számítógépet közben, arra mi a, mi a válasz? Hát Semmit, be... akkor, akkor majd találkozunk ugyanit, ugyanígy kell bekapcsolni, vagy majd hívlak uh -huh. na de... jó, hát ez egy, ez egy jó hír, akkor mostantól be tudjuk álltani a nagy számítógépet hogyha van egy Gmail címe szerintem nincs olyan erős számítógépe hogy ez a dolog működjön de ha mégis, akkor ez egy jó megoldás lehet figyelj, most lassan levetett számítógépek is ilyen kor kettők nem? azokról, mert az emberek, hogyha kikötöztek akkor megy egyenlejjebb a sorban igen, igen, ez általában ezt az utat szokta bejárni. Nem tudom én, a családi személyes példákon ennél sokkal kínosabb hardverekkel állok szemben. Édesanyámnak már többször megmondta, hogy nem, egyszerűen az ő számítógépével már tényleg nem tudok semmit kezdeni. Konkrétan elégedjen meg azzal a két szoftverrel, amit használ. Pentium már? Nem. Nem, oh. nem. viszont laptop. Ó, oh, azok csodálatosak. Az én saját számítógépen volt az egyébként a az Milyen origos. évet írtak akkor? Hát origo eleje volt, tehát mondjuk 98-2000. Tehát jó, akkor mi internetképes lehetett? Abszolút internetképes, persze. Igen, és legtöbb mai vírus már nem fut rajta valószínű, nincs. Megjegyzem, wifi Megjegyzem, nincs, wifi nincsen benne, de... UTP csatlakozó, az még van. Hú, nekem egy valami 1 6 uh, Penti 4-es otthon anyámnak, ellenben a Linux az már szenved rajta, úgyhogy a közeljövőben szerintem cserálesz egyszer csak. Lépjünk tovább. Egy hasonlóan kis, kisméretű és kevés érdekes cég felé az Adobe bejelentett valami tovább. Nem, nem is tudom. Valami olyasmit, amit én azt gondolom, hogy az Adobe haldoklik, és az a haldoklásának egy ilyen utolsó, még viszonylag fényes pillanata. Az egészen biztosnak tűnik, hogy ezzel eladásokat tudnak generálni. Ugyanis azt jelentette be az Adobe, hogy a következő Creative Suite szoftver csomagja az már nem ilyen dobozos szoftverként lesz megvásárolható, mint eddig, hanem kizárólag előfizetéses módszerben. Havi 50 dollárért az ember használhatja belőle mindig a legfrissebb verziót, amíg fizeti a havi 50 dollárt. Mm -hmm. Ami egy nagyon jó érve mellett, az ember vegyen kreatív Suite 6 nincsenek ilyenek. Hát igen, úgy valószínűleg olcsóbb, hogyha megveszed egy, egy... bár azért nehéz ügy, mert az Adobe Creative Suite az még mindig ilyen sok száz dolláros kategóriát, talán az ezer dolláros kategóriát is el lehet vele érni. Igen, azt sosem volt egy nagyon olcsó szoftver, sőt, de mondjuk egy adatverziót lehet egy belátható időre vásárolni és hogy tudsz azzal tervezni, hogy meddig fogod használni, mit tudom, a 6 akkor, akkor ki lehet számolni, hogy megéri -e? ez az díj ez meg egy folyamatos fizetés, akárhonnan nézzük. Akkor lenne érdekes, hogy ott lenne egy olyan csomag is, ami tudom én, egy használatra jelens. Tehát mondjuk lenne egy egy dolláros előfizetés, ami a logintól a logoutig eh, tart. És mondjuk, hogyha van 30 perc eh, inactivity, akkor, akkor kiloggol. Tehát, hogy most ha meg akarok szerkeszteni egy képet, akkor azt megtehetem egy dollárért, de hosszú pisilésre nem menjek ki. Ez gyakorlatilag ott van, hogy az Adobe CS6 az 700 dollárnál kezdődik. Szóval, hogyha egy bő évig fizeted a havi előfizetést, akkor, akkor jobban megérte volna a dobozos. a dobozos. Igen, mert korábban volt egy másik előfizetés ajánlatuk egyébként azt uh, nagyobb, fél éve, három, négy éve jelentették be. De akkor az volt a biznisz, hogy uh, gyertek szabadúszók, nem kell megvenni a drága szoftverünket, mert mi is tudjuk, hogy ez nem olcsó, és ez befektetés nektek. Lehet venni egy hónapra cséhatot, hogyha van egy olyan bizniszetek, ahol meg kell csinálni mondjuk egy filmet premierben, akkor előfizettek egy hónapra, lecsengetitek, aztán nem tudom hány dollárt, amit elkérünk érte, és amikor vége a melónak, akkor, akkor annyiba került, és lehet kérni a fizetést a, a megrendelőtől ami egy teljesen logikus felhasználási út volt. Nem tudom, mennyi éltek persze vele. Ez az képest egy lenyúlászagú. Hát nem lenyúlászagú, mert érted, maga az Adobe Creative Suite megvásárolva is iszonyú drága a, akár a konkurens termékekhez képest is. Úgyhogy az egész Adobe lenyúlásszagú valahol egy ilyen múltban gyökeredző vállalat, akik nagyon Nehezen tudnak megújulni, legalábbis az, az érzetet keltik. Ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz, hogy ők drágák, olyanok, mint a Rolls Royce. Ehhez Azt... képest érdek... Mondja csak. Nem, én már át, átvezettem volna a másikba, a, a, az Adobe másik pálubzásába, de hogyha még szeretnél a photoshop mondani, bemondani, akkor... Félmondottan van csak az, hogy igazából nem emlékszem olyan, olyan software-as-a-service jellegű konstrukcióra, aminél úgy éreztem volna, hogy az a, a felhasználót szolgálja, és hogy ti tudtok-e ilyet? Üzenes értelemben az összes ilyen, hiszen a felhasználók használják, és nyilván csak az fizet rá elő, aki úgy érzi, hogy megéri neki előfizetni, tehát akinek vannak, vagy aminek vannak előfizetői, az bizony a felhasználót szolgálja. A... És megfordítva pedig miért is lenne olyan, ami a felhasználót szolgálná itt a... Ezek termékek, amiknek az a dolga, hogy profitot termeljenek, tehát a valamelyzet kell az, szolgálják, a gyártót vagy a, a kibocsátót kell szolgálják. Ide esetben mindkét fél jó jár valamennyire vele. Ez soha nem hülyeség, hogyha a másik félnek is bejön ez a dolog, így van, ahogy mondod. De igen, igen. A... Egyre inkább azt veszem észre az ilyen havidíjas szoftver és service szolgáltatások, pláne, hogyha teljesen fölösleges az, hogy havidíjas legyenek, nem sok előnye járnak a felhasználónak. Hát kivéve azt az előnyt, hogy így használhatják a szoftvert, amit máskor nem tehetnének meg. Nem? Az egy előny? Igen, igen, igen, igen. Ez tök jó, mert eldöntheted, hogy akarod-e használni, vagy nem. Ennyibe kerül, és... Hát mint, ez dobozosan is elnöte, csak ott nem folyamatosan csengetik, csengetett ki a pénzt. Valaki nagyon csipog. Én vagyok az, és elnézést kérek ezért. A telefonom jelezte, hogy ha azonnal nem dugom be a töltőbe, akkor már nem szolgál engem tovább. Kis türelmetlen. De mond, mondd el inkább, Gáspár, azt, hogy mit adott ki még az adob. Az adob kiadott, és pontosan bejelentett, mert még nem látom, hogy, hogy egyrészt megvásározó, lenne másrészt, hogy mennyiért tervezik. Egy bluetooth nyomásérzékeny rajzoló tollat, aminek az a kreatív neve van XD, úgyhogy én most egy ilyen vigyorgó smile képzelek mindig hozzá, amikor, amikor megemlítik. De hogy ez az alapvetően szoftveres cég, aki, aki mindig is ilyen szoftverben dolgozott, még akkor, ha most havidiat akar kérni érte, egy hardware eszközt csinált. Mert a hardware nem lehet ellopni, mármint be lehet menni, berakni a kengurú zsebébe a kis kapuszt is odnak, majd kifutni vele a boltból. De azért a hardware az ilyen szempontból biztos. Hát egyel biztosabb, mondjuk úgy azért a Kínát ismerve. Itt csak teljesen. egyszer tud beladni. Tehát ilyen szempontból ez, ez a másik, menekül, másik irányba menekülés az előző hírhez képest. Nem egyszerűen, hogy kijön az új, és akkor az lesz a menő. Azért láttuk már, hogy nem pont a professzionális eszközöknében, hogy egyszer megvettél hogy a caustokod, akkor van caustokod. akkor ez egy professzionális eszközként ö, ö, célozza be, az a nyomásérzékeny például. És mivel egy lehet rajzolni? Vagy mire rajzolsz ezzel a dologgal? Ö, ipad, ö, meg, jó, oké, és ezzel valószínűleg a professzionálitásnak szembe megy kicsit. De úgy látom, hogy, hogy Ipad, meg iPhone, meg ilyesmi eszközök uh, vannak becélozva hozzá. És akkor jár hozzá külön nap? Jár hozzá külnap külön nap, pontosan. Izgi uh -huh. hmm. egyébként, mert a... Sőt, van, tehát nem, nem csak egy, egy ö, rajzolótól, hanem jár hozzá egy Bluetoothos vonalzó is. Egy Bluetoothos os vonalzó. Egy picit most megkapaszkodtam azért, ezt ki kell fejtsed. De... Egyről nézem a, nézem a videót, és van egy vonalzó amin vannak gombok, és... Euh... Hát de miért vannak gombok, vonalzó. a vonalzón? És lehet vele egyenes vonalat húzni. A maga módja nem, nem az lehet, hogy ez a, a vonalzón ott azok a gombok azok az eszközök közti váltást szimbolizálják? Egy, egy gomb van ezen a cuccon, és akkor a többi az ott valamilyen kör, meg, meg egyéb formák. Én szerintem ezt a, ezt a hallgató fantáziára fogom bízni, és majd bekommentelhetik. Igen, ha van itt grafikus kérjük jelentkezés, mondja el nekünk, hogy ez miért jó. Továbbá azt, hogy le fogja cserélni erre a dologra a vakom tábláját. azaz vakom lecserélik. Ezt miért uh, kellett? Wow. Minket itt eddig szerettek? Egyszer minden jónak vége kell legyen. De semmi gond, van még 15 percünk. Az éreket pedig Van még 15 percünk, és az adat megbeszélhetjük az összes igazán fontos hírünket. Ezek voltak igazából jó pofa hírek szerintem, úgyhogy... Így van, innentől kezdve már csupa nagy durranás következik. Az első mindjárt az az, hogy elsült az első 3D pisztoly. Ez, ha én jól éreztem, akkor ezt mindenki jól kitárgyalta, de a kelet azt mondja, hogy azért ez mégiscsak egy országos jelentőségű esemény. Ez egy csodálatos dolog, bár az a baj, hogy most ennyi időnk van, hátrafrusztrálsz. de fontos hírek hajikúban jön nagyjából. Azért nagy dolog a 3D pisztolyás sülése szerintem, mert egy, egy alapvetően viszonylag, még Amerikában is egyszerűnek számító, kinek legyen pisztolya, és hogy lehet beszélni ennek a szabályozásáról, vagy mik ennek a szabályozásnak a fő kérdései, hogy mi nagyon nem értünk egyet jellegű problémát definiál át szólásszabadsági kérdésé, meg internetcenzúra kérdésé, ami tökéletes mocsára teszi az egész területet. Nagyon szép. Amúgy maga a 3D, 3D nyomtatott piszta, ami elsült, az annyit tudod, ki, kilő egy 9mm-es lőszert. A teljesen 3D nyomtatott verziót azt egy lőszerrel tesztelték, de volt egy olyan videó, amit megmutattak a Forbes újságírójának, ahol egy rendes pisztolyra csavartak fel egy háromnyi nyitott csövet, ahol igazából a robbanás történik, és amit a fizi, ami fizikai behatást kap, és azt tízszer elsütötték, tehát egyét biztosan kibír az utc. Utána pedig tesztelték puska lőszerrel, attól pedig darabokra robbant az egész szerkezet. Na uh -huh. most mm. akkor a jelenlegi állás szerint még szükség van uh, boldból puskapor, vagy legalábbis golyóra? Hát igen, lőszerre az kell. De azt ugye? lehet venni hiszen második kiegészít, és Amerikában nagyon sok mindent lehet venni. És nagyon... Jó, de ennyi, ennyi erővel lehet venni tényleg kalasnyikovot, is uh, kedve, kedvenc videóim továbbra is, amikor uh, nézem, nézem, ahogy, ahogy kicsomagolják uh, a, a frissen vett kalasnyikovjukat, és szerelik össze, és fikázzák azt, hogy hát igen, Kaliforniában csak ilyen szarkorlátozott kalast lehet venni. Egyébként a másik, ami nagyon szimpatikus ebben a projektben, nekem tök tetszik az, hogy neki láttak. azt nem mondom, hogy demokratizálni a fegyvertartáson de, de meg de meghegkelni ezt az egész környezetet, hogy a csapat, aki ezt csinálja, a valami distributív, nem jut eszembe már este van, de mindegy is, azok nagyon ragaszkodnak a szabályoknak a betartásához, iszonyatosan. Például vettek egy ilyen fémkereső kaput, amivel tesztelik, mert az első volt, amit felhoztak elnök, hogy a 3-4 autót fegyvert azt majd nem jelzi ki a fémkereső fém kapu, ezért be lehet tiltani. a dizájnba egy olyan fémlapot, ami csak azért van benne, hogy becsipogjon a kapuval kapnál. majd tesztelték, hogy becsipogja, hogyha be van, be, bele van építve a pisztoly dizájnba, úgyhogy ez így nagyabban ki van védve. És nagyon nem látszik, hogy merre viszik el ezt az egészet, de, de piszakosan csinálják. Azt hiszem, hogy talán ez a dolog nem a fegyvertartásról szól, hanem inkább a 3 nyomtatásról. És onnantól ez, ez egy másik beszélgetés témája lehetne, mint a mostani. Az biztos, hogy érdekes, hogy, hogy vajon kell-e kell -e korlátoznunk a, mondjuk a letölthető 3D nyomtató vagy a 3D nyomtató meghajtó dokumentációkat, vagy sem. Ezen biztos, hogy sokat fognak bekengeni mostanában a vekengők. Igen, nagyon izgalmas vita lesz belőle majd egyszer csak. Uh, amiből még izgalmas vitát lehet viszont csinálni, akkor kössük át így, az a Verge-nek az egyéves kísérlete. Uh, ugyanis uh, Paul Miller, ugye? Az a neve, Paul viccona. Miller. Paul Miller elment egy évig az internetről. Ez a nagyon jó cikket írt nagyjából Erika írógéppel. És ezeket a vercs közölte. És most egy év után visszajött az internetre, és, és megírta egy egy Mékoszab cikkben azt, hogy, hogy mi az ő tapasztalata, és van-e értelme elmenekülni az internetre, és jobb emberré teszi minket, hogyha, ha nem vagyunk folyamatosan kapcsolatban a világhálóval. Ugyanakkor eléggé, eléggé csalásnak érzem, hogy, oké, internetről lement, viszont nem Erika jógépről közvetített a, a, a idézéles valóságból, hanem ugyanúgy a kicsi laptopja elől, csak, csak ki volt kapcsolva a, a Wi-Fi. E, és ugyanúgy, ugyanúgy e, játszott a, a, a számítógépes játékokkal, és ugyanúgy e, csinált mindent, amit a, a, a, épp, éppen csak az internetről választotta le magát. hát A social elemet kapcsolta ki, meg, a, meg az, az infotainment elemet kapcsolta ki. A teljes információs állat. Én... Nincs, nincsen hulud, nincsen torrented, nincsen itunes nincsen Nincsen ne, bejövő viszont, információ a lakásban. gondol gondolkozz uh, szüleink fejével, hogy ugyanúgy a gép előtt lógott egész nap. És ilyen szempontból nem akkora radikális változás és, és nem, nem is annyira meglepő talán a, az a konklúzió, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinál, mint egy éve. Hát nem, ilyen szempontból attól csak abból a szempontból, meg amit a kelt mondta, abból a szempontból nagyon más életet élt, mint a legtöbbünk, hiszen nem jutott hozzá információkhoz azon a hagyományosnak mondható módon, ahogy mi hozzájutunk, hanem van más módot kellett keresnie. Még postafiókkel is volt. Volt neked valaha postafiókod? Nem, nekem volt posta, de mindig. Nekem nem volt postafiókom soha. Az, az ilyen melós dolognak tűnik, el kell menni oda, megnézni, hogy jött-e valami. Így van. Hihetetlen. A másik persze az jött ki a, a kísérlet végére, hogy a szalakság az technika független, vagy technológia független. És hogy az ember el akar dögleni egy egész napot a kanapén, akkor tök mindegy, hogy közben a Youtube-ot nyomogatja, vagy a Princess Bride-ot nézi meg 300-szor 300 a DVD-n, vagy semmit nem csinál. Ilyen szempontból egy picit, picit csalódásnak érzem ezt a projektet. Hát szóval az derült, hogy nem tesz jobb emberré, hogyha egy évvel lejössz az internetről. Szerintem meg ez tök jó hír. Ezt oda lehet bárkinek az alád dörgölni, hogy látod, itthon kiderült valaki, egy évig nem internetezett, aztán mégse lett e, Teréz anya. De nem is hiszem, hogy vártuk ezt. Hogy hát ő, ő lehet, hogy várta. Szegény. Ilyen idősen ennyire lenni, hogy ebben ténynek itt. <laughs> Ő talán inkább kipróbálta ezt az egészet, egyfajta ilyen kanosszajárás, vagy nem, nem kanosszajárás, de, egy, de mindenképp egy zarándoklat lehetett ez neki. A legérdekesebb az egész projektben az a, az a cikk volt, amiben a, az, az, az ortodox zsidó közösséget találta meg, aki egy baseball stadion közepén tartott konferenciát arról, hogy az internet miért, miért, az miért kell lekorlátozni. Azt az első valahány cikkének az egyike volt, addig követtem körülbelül egyébként az ő Lehet, lehet ez volt. arra, hogy mi történik a világban, úgyhogy nem tud arra, hogy mi történik a világban? Hát ehhez képest, ami az Oculus Rifthez, az a mondjuk úgy, hogy 3D szemvekhez készült eszköz, az, az meg a másik vége ennek az egész egyenesnek, nem? Tehát, hogyha az egyik végén ott van az egy évig internet nélkül élő ember, Igen. a másik végén ott van az, aki felveszi a játékos 3D szemüveget, és guillotine szimulátorral. Eddén jobban nem is, nem is tudnál a virtuális valóságba becsatlakozni, mint ezt a múltkor, múltkor említett sikeres Kickstarter projektből létrejött Oculus Rift fejre rakható készülékkel csinált projekt, Ö, egy, az Exile Game Jam-en, ez egy, az egy ilyen holland kétnapos játék, hackathon volt. Csinált, csináltak egyetemisták ö, egy guillotine-szimulátort. Hogy kell elképzelni, én az, az vagyok, akinek levágják a fejét? Úgy képzelni, hogy te vagy az, akinek levágják a fejét. A fejeden van ez a készülék, ami, ami azt látja, amin keresztül azt látod, hogy egy giotin alatt vagy, kezeit hátra vannak kötve, és le, neki vagy támaszt, vagy széknek, egy padnak, vagy hasonlónak, és egy adott ponton a, a tarkódhoz hozzáér valaki. És ebben, ebben a pillanatban azt látod, ahogy a fejed, a vödörbe gurul be. Igen, elkezd gurulni előtte, de egyébként eddig nézheti, nagyon szépen megmunkált, mivesen háromdimenziált veszőkosarat. Vagy ha fejébe ment a fejed, akkor magát a bakót. Nyilván, a... Ami, ami csatlakozik a fejed a addig addig uh, forgathatod, amelyik irányba szeretnéd. Uh, viszont szóval... mi Mihely, már gurul, uh, ott már csak szemlélő vagy. És nagyon szórakoztató nézni, hogy hogyan reagálnak erre. A franciák is pont így voltak ezzel. <gül> a résztvevők. Hát inkább a közönség elveszte azt, hiszem a résztvevők azok, nem is tudom, ők, ők egyszerűen csak azt érezték, hogy most valamiért meg kell halni. Ez rossz lehetett. Nem tudom, Én... engem egy kicsit olyan zavar, ra, zavar ez a guillotine szimulátor ötlet, tehát olyan kényelmetlen érzésekkel töltel, hogy van egy ilyen. Ez jó, mert ezzel lértek valamit. Az összes több ilyen 3D-s, VR-es, immerziós, olvadj bele a, akármiben dolog, az, az ilyen langyos lábvíz jellegű játék volt, meg minden ilyen hülyeség. Ez legalább rendkívül zavaró. Ez egy új élmény. Ilyennel ilyen még nem találkoztam, hogy milyen hmm. ilyen élményt lehetne még szimulálni, amit, amit másként nem élhetsz át. És akkor meg, megvan, a, megvan a szokásos az, hogy valami ö, más ö, testrészeket pakolsz magadra, például egy harmadik vagy negyedik kart, és azt is próbálod függetlenül irányítani, ö, amint, amint azt a kedvenc, ö, most, már, most már technológia utopizmusból kiégett ö, digitális hipping, Jeron Lanier ö, kísérletezett ezzel a 90-es évek elején, te végül is most lassan megvan az a technológiát, ilyen neuróolvasó cuccokat nagyon olcsón lehet venni. Aha. Uh, más kérdés, hogy még megtanulj, olyan, olyan mintázat, amivel a harmadik kezed irányítod, az, az halálbanyaróknak tűnik. De ez megint az, hogy tényleg a 90-es években ezt megcsinálták. Mert csak ilyen konzumér szintük kell megcsinálni, hogy két nap alatt össze dró, dró, tud, tudják drótozni egy hekatonon. Ő egyetemisták, igen. Igen. Mint ahogy a 3D amiről korábban beszéltünk, és amiért nagyon tudok lelkesedni, az is egy 80-as évekbeli technológia, csak meg kellett várni, amíg az alap, uh, alapszabadalmak lejárnak, hogy használni lehessen őket. Uh -huh. Hát uh, nem is meg kellőképpen az a helyzet ezzel a Guillotine szimulátorral, uh, de az Oculus Rift -nek érzem a a húzását, Kezd, kezdjük érezni a húzását, nem? Tehát így volt a Virgin is egy cikk arról, hogy, hogy valaki, aki nagyon nem hitt az Oculus Rift-ben, az kipróbálta, és azt mondta, hogy még mindig azt gondolja, hogy ez egy szar termék, de már nagyon hisz a koncepcióban. A nagymamáról beszéltünk egyébként? Azt megemlítettük, mintha. Nem, szerintem nem volt adásban. Volt egy ilyen aki próbáltatják az Oculus rift videó is a YouTube-on, berakjuk az adásnaplóba, ott, hát azt legalábbis sikerült behozintani, hogy némileg korfüggetlen ez a játék. Uh -huh. El van mosva az öreg lányatta, hogy mit tudnak kihozni ebből, és, és mit mutatnak neki. Nagyon aranyos. Uh -huh. Jobb, mint bármelyik adottam az iPad-et a, a nagymabának videó. Ha már a nagyon aranyos dolgoknál tartunk, akkor bucsúképpen van még itt egy jópofa Kickstarter projektünk, ami, ami szerintem egyébként a nagyon aranyos ötlet kategóriája. Ugye ez a honnan jön a pólód projekt, és egy pólót lehet tulajdonképpen venni, tehát akik támogatják ezt a projektet, egy pólót kapnak, meg egy filmet, ami, egy dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy hogyan készül el ez a póló, miféle utat jár be az egész világon ez a dolog, amíg a, a gyapott termesztésből egy nyomtatott póló keletkezik, és nagyon érdekesen van összekötve szerintem a, a, a termék, amit megveszel meg amit még mögé kapsz egyébként. a story hozzá a story. igen, ez, ez a Planet Money című uh, NPR-os tehát a, a, ez gyakorlatilag az amerikai uh, közszolgálati rádiócsatorna uh, egyik műsora uh, ilyen gazdasági ismeretterjesztő jellegű érdemes egyébként feliratkozni a podcastjukra minden héten ilyen 15 perces adásuk van Ö, és ott mutatták be ezt a legújabb projektjüket, amit 2000, 2010 óta tehát három, éve, három éve csinálják már, vagy tervezgetik már, csak fordítva jöttek a bilire, ugyanis végig akartak járni tényleg a, a, a gyapott bálák felvásárlásától a pólókig az egész, az egész folyamatot, viszont ők úgy gondolták, hogy jó, akkor veszünk, veszünk két bála gyapotot. Uh, amit aztán természetesen senki nem fogadott be, hogy akkor abból csináljon uh, fonalat, vagy szövetet, vagy, vagy, szóval ezt az egész láncot nem tudták ebbe az irányba tovább görgetni, és végül találtak egy pólógyártó céget, uh, aki ilyen globális beszállítóhálózattal rendelkezik, és ő vállalta, hogy, hogy ez a Planet man táb stáb uh, választhatja ki az összes lépést, hogy honnan szerzik ö, a, a gyapotot, hol dolgozzák fel, hol varják ki a pólót, ö, és, a, és az ő rendszerkünk keresztül megy végig majd a, a, az egész. A póló, amit meg lehet venni egyébként, az egy ilyen nagyon cuki bókus, aki a kezével egy martinis üveget, ö, egy martinis poharat tart, ö, ami 25 dollárért meg lehet venni, még 15 dollárra még sipelik ö, egyes utalamon kívülre. Ami külön cuki, mert hogy ez valószínűleg valahol Ázsiában, mondjuk Bangladesben vagy valami hasonló helyen fogják a pólót megvarni, ki tudja honnan lesz a gyapot hozzá, ki tudja, ki tudja hol fogják ezt, ezt összerakni, az biztos, hogy csikergóban lesz a. Azt, azt hiszem, ott van a, a, ennek a stúdiója, ott lesz e, raktározva, meg szétszortírozva, és akkor onnan visszaküldjék még Európába nekünk, az, az még egy olyan lépés, ami miatt még érdekesebb lesz az a globális gazdaság, ami mutat Az a, az a ebben, hogy ez a póló tulajdonképpen garantálja azt, hogy egy, egy mindennapi használat, mindennapi viseleti tárgyad legyen, amit legalább annyira gáz felvenni, mivel tudod a teljes történetét, mint egy nyaklánzat véres így van. Uh, egyébként a, a másik kirányba való haladásról meg van egy könyvem még így zárásnak, amiről annó nagyon régen a hármas könyvben beszéltem is egyszer. Ez a, a mindenemű Dilemmája című Michael Pollan könyv, aki elkezdi megnézni, honnan jön a kukorica, hogyan megy végig az állattartáson egy, egy állat, amit ő megveszi, és hogy lesz belőle, aztán majd hamburgerhús a zacskóban. És a hogyan kell előni egy egy vadmalacot, miután megszerette az összes papírt, egy vadmalac szükséges. De ő a kaját próbálja egy végig járni. Nagyon nagy lépések hiányoznak belőle, mert vannak, amit nem engednek megnézni az embernek. Ilyen szempont az NPR-nak, a stábjának azért szerencséje van. Van egyébként ebből is könyv. A The Travels of a T-Shirt in the Global Economy, amit természetesen nem olvastam, de felírtam a listára ezek után. Van hozzá Kindle Edition. No, ezt lehet, hogy majd megnézzük. Ellenben most szerintem búcsúzunk el, mert nagy lesz a számla. Ó jaj, tényleg nagy lesz a számla. És egyúttal ígérjük meg, hogy soha többé nem használjuk ezt a vicces kiszólást, mert az elmúlt időszakban többször is belecsúsztunk, most már valami új viccet fogunk kitalálni a következő hétvégére. Illetve, Addig hogy este pedig... tíz után vesszük fel a, a podcastot, az akkor hívásokként 150 forint végül is az belefér. Hát, ha meg nem szakad. <laughs> <laughs> Jó éjszakát, sziasztok! Kérdez, sziasztok! sziasztok.